Ледве я подумала про інтернат, як мою голову пронизав раптовий гострий біль, наче блискавка різонув. Мов удар, несподіваний, пекучий удар різкий по голові. І це не вперше уже було. Я заточилася. А далі сталося те, чого раніше не було. Я відірвалася від землі і полетіла вгору. Десь під самісіньке було. «Мамо!» – почула я розпачливі крики Ринки. «Мамо!» Я стояла на землі, а донька поруч, і заглядала мені у вічі. Голова мене вже не боліла, тільки підкошувались ноги. «Що з тобою, мамо?» Голос у Іринки переляканий і якийсь начебто благальний. «Чи що?» «А що зі мною?» «Ти геть зблідла, а захиталася, а потім начеб зникла». «Зникла?» Я злякалася не на жарт. «Як це зникла?» «Тебе раптом не стало. Була і нема. Мов би кудись полетіла». «Що?» По полетіла. Я згадала відчуття польоту, мовби я піднялася над землею, наче справді кудись летіла. Отже, отже, Іринка це помітила? Чи тільки моє зникнення? Господи, що ж це зі мною діється? Я опустилася на мішок з картоплею. Холодний мішок. Щось голова закрутилася, сказала я. Що ви там порозсідалися для цього жартомога Петро? «Хоч би ніхто ще не помітив», – раптом подумала я. «Хоч би не помітив, але що мали помічати?» Відповіді не було. 9 вересня. Сьогодні мала розмову з Наталкою. Вона приїхала у п'ятницю ввечері на картопляну толоку. Толоку, на якій були, окрім нашої сім'ї, бідний Ігор теж намагався збирати викопану картоплю і навіть носити кошики з бульбами. Петрів брат Андрій з дружиною, свекруха, свекур, сусідка Марина Павлиха, її донька Ліза, моя колега-вчителька географії Валерія Гнатівна. Цікаво, чи помітили вони, як Іринка, моє короткочасне зникнення? А якщо помітили, то що подумали? Чи то було щось таке, що здалося мені і моїй молодшій дочці? А якщо так, то чому тільки нам дво? Чи просто нам обом? До цих питань я поверталася раз по разу, і ввечері, коли після роботи ми вечеряли, остограмлювались, і вранці, в неділю. А ще я гнала від себе потребу розмови з Наталкою. Саме потребу. Я собі багато чого передумала. А вже ж у суботу, після напруженого дня роботи та ще випитої чарки, я впала на ліжко. Крізь сон, вже сон чи засинання, чула якесь бурмотіння, дорікання Петра. З тим і провалилася. Посеред ночі прокинулася. Годинник показував півчетвертої і вже не могла заснути. Звісно, Наталка. очі в неї сміються. А в глибині їх сидить пташка суму. А може й комашка? Ні, краще звірина. Не хом'ячок, звісно, а киця готова будь-який момент випустити кихті, щоб захищатися когось подряпати, навіть мене. Або жалібно занівчати, кажу я собі подумки. І думаючи, я те навчання почула, чому я нічого не знала про доньку, чому вона нічого мені не розповідала. Я йшла до розмови з нею, і розмови боялася. А вночі, зрозумівши, що не засну, я тихенько встала. Тіло моє диво зовсім не було важким, не боліло, не нило, як можна було сподіватися після майже цілого дня важкої роботи в полі. Ім я помічала дивну особливість мого тіла Дуже швидко відновлюватися Після важкої роботи Воловість, каже Петро Він інколи навіть свариться За мою невтомність Сварився раніше, кажу я собі І морщуся, казав, що я себе заганяю Я витривала Ми, діддомівці Таки, відповідала я йому Тихенько одяглася Вийшла на двір Доволі холодно, на небіхмарно тільки одна єдина зірка визирає за темної важкої ковдри, Що гортає наші загоряни, а може і весь світ. Я спиняюся, кажу. «Зіринку, ми вдвох з тобою, ми самотні». Шепчу, визираюся, наче серед ночі мене може хтось почути. Довкола осіння тиша. Підбігає ла рибу, стереться об ногу, лащиться. Нашого кодлатого дворнягу з домішкою якоїсь благородної крові Назвав цією дивною кличкою швидше іменем Ігор. Сам не міг пояснити, що означає це дивне слово і звідки воно прийшло до нього. Петро кличе його рексом і пес відгукується на обидві клички. Хоча мені здається іноді, що хімерне ларебус йому більше подобається. Так от здається.